ذکر روز دو مسئله توحیدنا انال اردا حشی بیشه گزمکا یریسوها میرا شیوال دی لری بار یساری هونم زما بندگان نگن این نبی ها ذا لبلانا یقینن پرگی خام خر سولی لقام نابدنا قم نای بات چی بات گئی بات کون گرین و ما ارسلنا کامن ریلی گلی تعالا الا رحمت للعالمین مگر رحمت پرد عالم قل انما یوها الییا ورتو ا بیسه گوهه شه ماتا انما اله او کو ملا واحد چ بیسه کاج تر واسطا ساج تروا دی کیو په هلن دو مسلمان ما تا سو غالي کی الله تا پین تا لوک چری دل پقولوا اذان دو کو اعلان کوم دا ستا الا ثواب حال کی برابر ولا لیم په بیان وای نادري زنه پيغم قريب ان جی نذيب وي ام یا لریاج طالب سره واده کولې شي عالم الغيب نیم صفه خبره کوي پیغمبر ما درځه د ځان پتن شکل به اين نه هو علم الجهر من القول به شکل لا بوږې پکار وینا ويالم ما تخمون وې پاسي ځي پټوي عالم الغيب يوالله وينه وينه دري زنه بوې ګم لا له فتنه شای شي د امتحان اله ګم تاسو لرا دا ځاب پټول دا تاسو له امتحان نه ومتاعون الهی نوسا قطرس وقتا قال رب بحکم بلاق اوی ای پیغمبر ایر بز ما پیس لوگی پریشتیا ورب بنار رحمان المستان رب مهربان باچار امداد که انکی علامات تصیب انفاسی جدا سی بیانوائی صورت کی نفی دلم غیب کوله او صورت کې نفی د شرک پی دعا ذکر کولا او آغا پرگزی دا و نیکان ذکر کول چو طولو ما تاجی ذکر دا ایوب علیه سلام ما تا چه غوالی دا زکریہ علیه سلام ما دا اسماعیل علیه سلام زلکی فلو ای مات آجیزی والی دا آجیزی کلی دا چه غیراتو والی دا آغا بی بی مریم اللہ تا فریاد کلی دی صورت حج دو اشتم نمبر دی ترتیب که رسو دا صورت امبیانا او نزول کی یو سل درم دی رسو ده صورت نورنا نازل شوه ده رابط ده دی صورت ده مخی سرا پگن و جبال می ده یو هر کلاچ مخی انکار ده قیامت نذکر که نو دی صورت کی انکار ده توحید نذکر که دا غخل دیو جناب ورپسی اراؤلو بلا وجہ مخی صورت کی رد دا شرک اعتقادیو کو شرک پر دعاوان نو دی صورت کی با رد دا شرک فیلی کئی دیو جناب ورپسی اراؤلو بلا ماکي صورت کې مځلات توحيد بيان کړه نو دي صورت کې په دغه masala باندې مثال پېښ کئي چې څوک توحيد نه مني او شرک کړي سوږي اذار ګرځوري نو مجني شي پیدا کوله بلا وجه مخی صورت کی حالت دا قیامت ذکر که ندی صورت کی نخد دا قیامت ذکر کهی چن نزلزل تساعتی شیعن عظیم بلا وجه مخی صورت کی حقیقت ده انسان ذکر که. نو دی صورت کی سرکشی ده انسان ذکر کهی دیو جناب ورپسی ایراغلو. امتیازات ده صورت ده صورت ممتاز ده ده نورو فا اوامروا بانی حاجیانو تا دارنگی دا سرد ممتاز دی د نورو نا پس ازاد شرک باندی دارنگی دا سرد ممتاز دی د نورو نا چه قربانی که نو دا اللہ دا آسل سورت پدی سورت کی رد شرکی پیلی کئی او سلور مسلے بیانی تحریمات اللہ تحریمات العباد نظور اللہ نظور العباد دو جائز دی او دو نا جائز دی یو تحریمات العبادو چه بندگانو دا زانا حرام کری دی نو حرام نی دی جائز دی, دی دویم نظور اللہ د الله منختي او قاعده جاي دي او تحريمات الله الله چې څه حرام وي دا حرام, حرام. نذور العباد بنديګانو په نوم باندې منختي دا د مرده بسم الله الرحمن الرحيم یا ايها الناس اي خلکو ایتذكر ربكم يريګي در خپلنا ان ذازلزله صادق يقين ان جړه د قیامت شه اون عظیم دی لوی شه یو ماته روانه کله چی ویني بدیلاله ته ځالو ګا په لبشي کله مرضیه هر په ورګون کې اما ارضا تاسنا شي په ورګې دي وتا ذو کل لذات حمل حملها کې بدی هر خاو نه د حمل قبل حمللران وتران ناس سوکار ویني بخلک به وما هم نِسُقَارَانُ بَيْدَعَ بِعُشَانُ بي ولكننا ذاب الله شدید لیکن ذاب الله سخده اغاچه کمی زنانا بچی لپای ورکوهل نو اغا با غاپل شد اغا بچینا ذکر بچه شي چکلا زنانا اخفل بچی لپای ورکوهل اغاچه کمی زنانا پا گیرد حمل لیا اغا با حملو غرزوهل دوم رسا ہے بعد ته ارسا را با نشا نشخ کاری خواه با ن دا دا لا دا ذاب اثر وې ومنن الناس باذل خلقونه ما يجادلها سودی چې جگاري کوي فل هاي پتو هی دا لګي به غیر علم به الماء اخلي دلیل ورسره نشتم ويتتبع كل شيطان مريده تابع دارکه دا شیطان سرکشان کوتیبال له هی لیکله شي وی شیطان ان شان دارې منت والله چا چې دوی ګلاد شیطان سره وان نوه يظله يقينن دا شيطان گمراہ کی دلرا ويهديہی الى عذاب سيره رواني دلرا پدرب عذاب سخت چیزن کی اس دليل عقلی ذکر کی پے اثبات توحید باندین یا ايوه الناس اے خلق ان كنتم في ريب ان يي تاسو بشکی مینال با سید پرتا کی دونا وا اننا خلقناکم بشک پیدا کر می تاسو مین ترابن خارنا څوما مینه وطتن بیا یو ساز کی وبو نه سمما مینا لکه دین بیا وی جام شي نظام علاوه تاسو د کالجونو سکولونو کې ویلي ارتقایي نظام چې انسان نوې پاوله کې د پورې لکه ایوا سینسان نوې نو د اچ ورو ورو ګټه د نو لکه ایتي وسو لیدا لکه شندخه پورې دا چې ولوشنو ګټه لري بوډان کې دا جګړه دی چې لا کېده ختم شي ورته وایي تاسو په لارانو پورې بلکې وزمنګ په لار پورې لا کېنه وها خاصه دانانو ته وایي تاسو په لار پورې بلکې و زمنګ په لاران شرافت والا الله پیدا کړی مشران ادم علی سلام شرافت والا پیدا کړو دا کې سر رسول دین الله کې دی وګور دی دا تر وایي چې نو بیا دبینې جام شي وینا من مزغتن بیا د کرفن داغه ار چی کی جوړښت د نشن پیدا کړی د نطفه او د نشن تولید طریقه الله ار انسان سره ار چی سره لګیل دا خو دی ګل انسان هغه پیدای شو ګوران دغه ار طریقې نظام نش ته باندې رد مې مزغتن دکرا پندینه مخلقه دینه چې کرخ راخ کله شي پای کیه و غیر مخلقه دینه او بغیر د کرخ والنا کرخ څه مطلب د سفر کو پریزي باندې کرخ راخ کله شي د وګونو د فوزی دا شان دوریزو دا کرخ راخ کلیشی وی دی نو کرخ پاک راخ کلیشی ملایق تا اللہ حکم کردی لینو بینا لکم دید دام زکر کرل دید پارا چې بیان کو تاستاوانو قرر رفیل ارحاما از توگ نور کننگا پراہیمونو که ما نشاہ چی دمنگا خوخشی الہ اجل موسم ماتر نیتی مقرر پوری سما نخرجو کم تفلا دیاراو باسم تا سما شمانا سما لطب لوگو شدکوما مبیا دې له پاراچو رشي کې مضبوط یاد عمر دهم دا پکې نه وی چې لکه در نه غورځيږي و من کوم بازстаў سنا مې توفا اสู่ دي شو فچی و من کوم يرد الى ارذل العمري بازстаў سنا اสู่ دي شو واپس شي کمزور دي یاد عمرتا بوډا شي لیکيلا علم من بعدل من شيان دې له پاراچو یې نشي په دپو و ترلار د اړ دوی فیضان زلال حلمان ناسا پا راولی گو پای بانیو با احتزد خوشحال شی ورابات او پل سیگی وام باتد منکو لزو جمبهنی جا ازرغن شی داری جوڑی نتازه تازام ذالک بین اللہ اول حق دا پدی خبر آچی بیشکا اللہ ریشتیا دے وانو یو حلموتا بیشکا اللہ جو نیکی مر لرا دا اللہ پار شی بانی قدرت والا دے وانا ساعتا بیشکا قیامت رات لو والا لا ری بفی عاشق نشته پدیک وان الله اديش قال لا یا باسو منشل قبور دا تفرید اپد لایلو میش قال لا پردگی یاش قبرو میگیری و نا نچی بعد دخل گنا میجادلو ا سودی چی جگہ کی فی الله توحید دالای کی بغیر علم به علم عقلی دلیل ورث نشتا ولا هدن او ندی دات دلیل نقلی ورث ر نشتا ولا کتاب منیرونه کتاب روحانا یعنی دلیل وہی ورث ر نشتا زاني ایت به یا لونګې رې خپل لره نوزي لانس ابي لل الله لپاره چې قتاشي د لارې د الله نه لو د لا دنیا کې شرمنده کیدان و نذيقوه واسقو تا يوم القيامه د قیامت ازاب الحريق ازاسه زو انګې ذالك بما قدمت يداك دا په اس باندې کېډې دي لاسونه تا وان الله وش ب اللهلابي د ه ظلم کو اونک پز ب دبان دی و منننا چې بعض د خلکونا م ببد اللهه سوی چې بعض الله الله هر ب پشا ص او خیرونه تو رسید تاڅخحال نهبي منشي پی بانددي و نص فناتون تو رسیدهته تکلی په ان خل بالاله وجهه واړی په مخبان دی خیرت دنیا واللهاخرا توانید دا دنیا آخره از دنیا تبا ده تاوان کرده او دا دیو جنا چه ده واد دو او دو دا اللہ شکریه ادا نکلا چه تکلیب خون اللہ را وسته ده خوشحالیم اللہ را وسته ده نولی زن شکری کومان ناشکری او کلان و اللہ تبا و برباد کم ذالک اول خسران المبین دا امداد تاوان ده اخکاران یدعو من دون اللہی را بلی بید اللہنا ما لای ضرره و ما لای انفوه آ اس چې زار نر سهيده ده چې پیدا نر سهيده نه نظر ر رسولې شي ده نه پیدا ذالک هو الزلال البید دا, دا هم دا ګمراهی لري د حق نه ید اوله من زرهو ربلی خامغه خا اسو چې ضرر دا اقربونی زیه من نبی هې د پیدا ده نا دی دواله یتونې ګستاخ خیالې مېو جملې اثباتي مقر دو جملو او نه موکړه اولینیا یا ما لا یزرহু و ما لا ينفوه نزرر رسیو نپیدا رسئی او دی بلیاتی ویل من زررو اقرب من نفیه چی زرر زدن از دیری د پیری ردن اولو پیدا نقصان نشی رسوله او دن تو زارری دیر نزیری پی دینا نو دا ولي. دا موشری گه چی غی کر کین چی داده چاته چی او رمضان چی ورتا نو دین زرر رسولی شکایت پنی شڑا نور له پیدا ورکولې شي متصرب نه ده ادي دوي میاه کی چويلې چې دا زاراره ډیر نې ډیر نه پیدا نه نو دې مطلب دا رې چې دا کلمه رې شرک ده نو شرک دا کلمه دا ډیره zarar ده د شرک کلمې ویلې ده چې رامدد چې لوې ځانا د بغداد چا یې میرانه مانی ولي لمنصاله دا چې غورته وې نو دا چې غا دا شرک ده دا zarar دا د تذرا zarar وڅې یذ علماء ذره رابل خوا مخه ضرر دغ دیکې نویو سرفی ترکیبونه هم ډیر زیاتي چې دالمن کې را لام په چې داخل دی دا په من باېولې داخلې دا او پهې د مفول کې من وقع دی نو لامپېې راغلی دی نوداغې جواب داې چې دا لامپ وروه باندې داخل دی خ دل د کې چې په من باندې داخل کړی دی نو دا لپاره د صدارتته او وروبه دا تقاضا د صدارت کوي با دیېبد کالاون د خواغ تاسوې نه پوهږي یا تو لا منظر اقرب من فیه رابل خا ضرر zarar da go دیر نځیار پیری داغ نا چې اورته وی را اور سیګي لبې سل مولا ولا بیسل اشیرا خام دو سو بد ده اټا بار ان الله بیس گلا یدخل الذین دنکه ها کسانه منو شیمان راوړې وی واملوا صالیحات عملي ګړې په طریقه سنت جنات جنتون دان تجريدي بهږي با دلان من تا دل نه هار دلاندوونو دا وینوالې ان الله يفلو ما يريد ديش کالکه یا چی را دوجي من کان نه یزنو د چا چی سیالوې الله یان سره الله چې دا دین کېږي پیغمبر سره الله په دنیا ولاخره په دنیا او اخرت کې فل یمدود به سبب نو دي تړی او رسی اله سما یسمان تا ثم الی کتاب یادزان خذی فل انزور نو دی ګوري هلوزه به نا یا یا بو تو جه دو چل د ما ی دی ا ج ر غ مطلب دا دی چې مشرک په دې باندې خپل چری پیغمبر سره الله په دنیا او آخرت کې امداد ولې کوي نو الله وی چې خطا په دې باندې خفه زایو رسې او تر اسمان تا وزن خفي کې مردار شي ا وزن لته بیرونه جوړګه خو بیا موږ پیغمبر سره امداد کو مطلب یې دا دی وکذالکان ذللو دارنګیر را ګلمی دی لرا یا د بینات وان اللہ آبی شکا اللہ یهدی ما یوریدو لارخیا اچاتا چرا دوشی چرا دو کی ان اللہ آبی شکا ان اللذین آبی شکا آکسان آمنو چی ایمانی روڑے دو ها حاد و آکسان چیهودیان دی و صابعین او صابعین او صابعین د صابعین آقا خلق چی در نورس طور و اسپگم اعبادتی کهو و نسوارا و نسوارا د و مجوس کوي آقا دا دی چی در او ربادت کهی او دا چکل نابی بوزید ورجن لاٹین ور سره بلکی او لاٹین نہ مړکې تراره پوری به بریشی سوبري دیګه تیل پک پله نه ختم شوی او دا بخل نه ایمال شوی زګه کړه داغه نمک چا مړک نو دی خدی ته بیا لا خاون پر غضب کیو طلاق به لو ورګر سپیر کیږي داو د مجوسو عقیده وا والذین اشرقوا کسنج شي کی ان الله به شکل لا یسلو بینا ما په سل بو کیمند دی کیو مل قیامت پر روز قیامت کہ ارہ ڈالرہ کہ مومنان نے کہ یہودیاں صابیین نصارا اور مجوس اور مشرکان د ټول بارک بالا فیصلہ کئی ان اللہ ذی شکا لا لا کل شین شہید پارشی بان گوارے علم ترایت ن گوریاں اللہ ذی شگالا یس جود سجدہ کئی لہودتان من فی سماوات و من فی الارض اصل چی بارو کھدوی و شمس و ونور اس پھگ نہیں والجبال اوگرو نا و شجر او هیوانات وګل سیرومن نه او ډیر د خلکو نه هغه ټول را ثواب ثابت دي دله ثواب ورکړې نه بدلی ورکړې نه وکثیر حق علی لذاب او ډیر ریچلګې درې پاغه باندې ذاب و مایو هین الله او شالاج سپ کی الله فما من مکرم نشتاغ لرا سوګې عزت کې چې الله دسپ کی نسوګ بری عزت من کې اس بابادي نش عزت من کولې نه د ملایک عزت من کولې شي انلا بی شکا لا یفلو مایشا کیا غا چوغاری ها ځانی خصمانی دا دوږګل مار دی ایست سمو چی جګړې ګړې دازی ربم په بارا درخپل کی یوید الله توحید منا بل وی نیمنم فالوین کفر واګه سان پری بکلی شې لهم دی لراشیاب انجامې مین نارین د ورنا یسو بو اړولې بشی مین فوقی روسه هم الحمیما دا پاسا در سرونو د داګر میو بپېځه کالې چې ده ته ودونیه کې دې ماګ ډېر څاړو اوس به دې سا دماغ ته پټولګي یو سارو به ویل بکړې او سرمني سرمني به ویل شي اکلمي به ویل شي والهم مقام من غم انشاء غم در اوهيدو فيها واپس بشي بذيكي وزوقو عذاب الحریق ورتبوه لشي وسا كي عذاب سزون كي سيزون كي إن الله بيشك الله يدخلو الذين آمنو دنكي آكسان شيمان راوله ده واملو سوالي هاتي عمله كره بطريقه در سنة جنة تن جنتونو داتجي چي بيهي با من تات الان حرد لانه دونو داغينوالي يحلو نفيها اچول بشي بذيكي من صحبيرات باوغانونا حزان خسمانی پس مبارکې ذکر وک داول لپاره صدا غاني د بلل پارا جنتهونه خوشاله باو غانور تاچول شي من ذاه بین نظر و لؤلؤ اعمال الغلری دا زکه چې دیو مسلیل لال درګاته نو خلقو به یا غریبې ګینټم ویسله بیوهه ولی بازون فیاریر جامید دیوا پدی جنت کې درې خمو وی زکه د غریبې واسکټ او یو جوړه جامع وی هغه به منجوران او ملنګانوش له ولې شتا مسلو ول وکړه او تا د بابا الواول خراب کړ نو دا جامعتی او شلا ولي الله بولا دريخو جامي وركي و هدو ور الى طيب لار خدليشي و دويته په طرف د پای کیم مینل قول دي وینا انا ان جوزي نه د قول کوي امر بالمعروف و یا عن دا کار ومیشه منشد پالا و هدو الى صراط الحمید لار خدليشي د ته په طرف د لار د استایل شي و باچان ان الذين بشکاک انسان کفروش ګفری ویسود دونان سبیل اللہ بندی خلق دلار دالانا والمسجد الحرام دا مسجد حرام نے بندی کنور سلیوی لٹسپیکر پر بند کئی دا کنزلے کئی وئی اللذی جالنا ہو آقا مسجد حرام چی گرزو لے مرے لنناسی خلقو لران سواءن برابر دے علاقی فو فیه اسی دون کے پدی کے والباد و مسافر فاق عبیت اللہ مسافر او اسی کې کے راگی برابر دی وما یورید فیه بلحادن څوک یې راته کې پدی کې پداځه حال بلها دین کې اوړي د هادنا دیزل مین پداځه حال کې چې ظلم کوي نزي قرب څخه کو د تامن هزاب ان الین دا زهر دردناک نه وایز بو وانا ابراهیمه ته دې ابراهیمه علي سلامونه دي مسلو کا کلاکا الله تعالی مرکز در کې کرماجي حرام ندي و باندې الله یې داغي خادم کلا چې زمورګ ابراهیم عليه السلام لا مکان البیت زیب بیت الله کې الله تو شرک دې دا شیری کنه که ما سره زرا و توهیر به دی پاک کورځم لیتای پیناد پاره تو اپ کوونکو او کور وسو پاک ابراهیم علی السلام پاک کړی دي د جمعه خدمت د جمعه دا اداره پیغمبرانو کارو او د چتو خلکو کارو نن د جمعه په صفای ورته ځان بدخاری نڅوار چوندې برابراله په ټول د لاندې وېکیم ګنده وېکیم ا دې جمعه د کارو د شرک نه د ګندو نه پاکه یا اللہ درتا اوچت مقام در کی حدیث کی راضی سو کی جمعہت خدمت کئ وای شادو لہو بالیمانا دد په ایمان باندې گواہی وکړي د مومن دی زکات د جمعہت خدمت کئ جمعہ پاک ابراہیم علی السلام ته وئی لتو عی فیناد پارا ثواب غونکو والقائمین پارا دریدونکو وروکای سجدہ پارا در کو سجدہ غونکو واذین فی الناس کا ک په خلکو کې بالحج د حج یا تو غری جال راضی بتات والا کل زامر ا په ار تا یا دین من کو لفا جنامی ق راضی به دارپلنی جوری لاره را روان به ابراہیم علی السلام اعلان کړو د هاجو او چې شاغه ګومو ته आवाज رسیدل د ابراہیم علی السلام او چا په لبه کړه ناوی وی باندې الله حشکی الله دی پمنګم حجینو کی چې شاغه وتنه رسیدل د ابراہیم علی السلام هغه اعلان او لبه کې پنه لکړه الله ده نه پات کی بیت الله خواکه به کور او سیدون کې به بیت الله کې به الله قسمت نه کړي چې بیت الله ته مانځله صرف راشي عمر به پکې تیر شي کلونه به تیر شي بیت الله خواکه به کوروي واغې تبهاج لجر تران شي دا ځکه چې ابراهیم علیه السلام اعلان نوي ورې دلی ليشهدو منا فی اعلیهما ډېر پاراج حاضر شي په دوه تا چې د ډېر پارو وین وذكروا الملائکه یا کنون الله فی یام معلومات باور ز معلومو کې الا ما رزقهم فاس جو ورکړی دیته م به مطله نامه دبي جې ډګرونا په کووښې منه د دی واته ملبای سرفاقیره وررکې د دی نه غتونون کې دافااقیر محاجته کڅوکې د نه نهواړی اغلی مره فیر دی رکرک اومال یضو تفه بیا لر ک ش د شیرکه یوفو نزور اونپه کې ما نقطیت پلی والیت کوفو بالبي تلاتیقه او توواو کوې ده زول کورنا د زوره پخوای کور نه تووا کوي زمان أستاذ محترم الله ما محمد صحيح تواهيري فرماهل وشيخ القرآن نور الله مرقضهو آغا سملگيرو راجمقلل دو جماعتو ارکان او پدي خبر راجمقلل چيزي با بيت الله تبذي یو تنبذي و مناظره باكوهي ذكه یو مولاو دو ديزينا دي دي تلهو او اغا پتوی په علامہ ابن تیمی رحمت الله لے محمد ابن عبدالوحاب رحمت اللہ لے اوی تے کافران فاسقان ویلیو او خفل کتاب البسائر کے اغلی شرک خبر حصابی کړی دی یو دم میرونا آداء اہم و ینسرونا اولیاء اہم چه دوستان و سر انداد کیو دشمنان تباکی دولیاء و ایداکاریم نشکلہ ملگور سیدا او جماعتی چندہ باندې بازیم ناری کې هم نتياري ده نو شيخ رحمت الله له وی ززم ناوي جماعتي فن وبسته خرچه کوي نه چې صرف څه څه ک لازم انا خرچه کوم چې تاسو کې او تاسو جماعتي خرچه په جماعت خرچه وکي شيخ رحمت الله له لاله چې څنګه لال حرم ته ورسيږي او بیا معلوماتي کول نوอัลته دارا وشیکم چې جستاسو ار سره ملاو شو لوي څړیو अवसर سره لاس ور تیولي چې تاسو دا پلان نه سره دلته پرېخه نه دام خنري کړی دا موري پرېخه دی وېدلا وی موږ ویزا ور کړی دا وې تاسو لغه ویزا ور کړی دا عربو د شیخانو سره سو خبره نشي کولای چې رابو کې وخت یې کړل نو خو نه دیلې بده خلکونه وروړي ډېر څه خلک دی مې ورته ویطا ول ویزا ول ور دا وی ور, ور نو وی, وی, وی, ور وی الله او شیخ رحمت الله علیه و رضات الله رسول خلاف کړی و اگر اسی چا تو را اخلاص شګه سر پولیس مو وې ما څنګه خلاف کړی دا الله رسول وې لم تسمع قول رسول الله صلی الله علیه وسلم فی اخر حجۃ الوداع تا دې ویلی سلام قول نه دی ورې دلی په اخری حجۃ الوداع کې چې کلاغه تقریر کړو چې دینه بعد به مشرک نه داخليږي آرام تا او نه به په پربند باندې تواب کیږي ها خطبه مې ورته نو دا دې شو خبره په نرم او کړه ویول مشرک دي څه عزت تاسو وېما وی کتابونه مرته دا, دا پیش کول کې راي البصائر لیکلي لی دای دا پلانې لیکلي لی دا ا کتابونه حواله مرته خو دي نو چې دا خو زمما کار نه وي ان شیخ رحمت الله له ورته چې تا کار نه ته تسله یې چې ما یې زو ورکړی دا نیدا دا څه کار دی دا د کار دی شیخ ابراهیم وی هغه لعلما ویاغه تا میوی چه داسی مشرک راغلی دی د پاکستان نا او ده تاسوب آسی او یای راو لیمال زور سا مناظره کوم ویاغه ویخان زیرا گوارم ویماورتیوس نا اوز دا حج د دیستی نا پا ویخال کو با نهاج خراب شي چې حجوشی نو بیسار که زور سره مناظره بکوم چه کلی حرم تا راو او ها جو شو هرن تیرا وسته خبره ور سره شروع کړل که څو ماسته تو ني سو په کې او بهتري نن انداز کې ډير شورن دې پږي ها هغه شيخ ابراهيم هم بګلګياره خپل خبري پكي کوي او پاکستان هغه مولا اشکم باندې شيخ ابراهيم فتوا د کفر کړوا او دي ني امام به د کفر فتوا کړوا يجيبو کتالو مسلمانانو لپاره دي چې د سره جهاد کوي او د ذائقين زانو ساتي نو شیخ رحمت الله علیہ دی تطوس کئ اور 23 کتابونو کې دا خبره لیکل دا ویل لیکل دا ماغه ورته وی نقل تم نه نل کو ما د کتابونو نه نقل کړي دا خبره نو شیخ رحمت الله علی ورته لاندو الفاظو کې ویلي اتا تقیدو املا تر دې کې د لریو کني لري نو کې دا خبره کله نو غن دا ویل چاله کړي لرم او نه دا ویل شنو لرم اغه وی همزه ري اترکو ني همزه لابعت الله د خدای دی قوت وګوري ما پری دي د خدای دی قوت وګوري ما پری دي رحمت الله عليه اور ديتا د ایسو سنشي ويلي ته چا ما هي سو ګرځت سنشي ويلي خو ته دا وای چې تاته دې کې دلاره وکني لری دا غني وار پار خدای غړيو او. په اخره کې اغا د ش아이 اسماعيل شيد الله دا محمد ابن عبد الوهاب رحمت الله عليه دا علامه ابن تيميه رحمت الله خبره چرالا ویدیت تا لا کافرن مجسمه او فاسقان وی من فاسق، من ویلی دی ماغه په کیسټ کې وی منفصقههما فاشق من كفرهما فهو كافر چا چې دوی تا کافر ویلې لغه په خپل کافر دی چا چې اور د فاشق ویلې لغه په خپل فاشق دی نو ځان دی په خپل کافر او فاشق ویلې او من زلههما فهو ظال چا چې دوی تا گمراه ویلې لغه په خپل گمراه دی دا لویه مناظره شوه دا اواغ کیسټ ما سره شته دی چیکل ده خبرو شو ها بیا شیخ رحمت الله علیہ په عربی کې انداز کې تقریر غړې دي او نه په دل می غیبی کړه او داغه په هغه کې روان یې رات کړي دي پښتنو ته بیا هغه حرم کې امام چې کوم هغه خطبه وکړه خو په عربی کې غړې او شیخ تو وی چې تراسو په پښتو کې پښتنو ته وایا شیخ رحمت الله علیہ انتدام طالبو کړه جزئي ترجمانی کوم خو کله خطبه کوي ته وایم او دا دی خو لاس ور دی شیخ رحمت الله علیه او د دې دغو ایا د نو د خپل ازه او تبيان کړم بیا چې کلاغره غه ها هغه مولا پاکستان ترانې چاته تاسوګو صداوله دا تا ولي دان د کافر فاسق او گمراهي الهلې ده هغه په ما يراله غلي وا ها ما يراله غلي وا زګ زمانه چېب پریکولا او شیخ رحمت الله له شیخ ابراهيم توي چې دنا جبه مپریکوي کار څنګه وي مولا خوده کنه جبا دمه بریکویم نو جبا دې پرنک الحمدلله دړاګي هغه بیا چرېوالې وین نن جو اندره خونې می نشته لړ داسی لړ ختم شو داسی زوان تاریخ بچانی قبلې چې وسړی په خپل ملک نه یو دشمن روان کړه په هران کې پېتوبېست دا کوون یو حضرت شیخ القرآن رحمت الله عليه چې په پاکستان نه روان کړه خپل دشمنار دې کې منازري ورسره کړې په هران کې پېتوبو کلام او دا پینځه خبره شیخ القران رحمت الله علیه بیا وکړم چتا سوادی الله سره وکړ دل ته جان حج کې یو وادم دا وکړ دل ته دا کوم کوټه دبین موږ تواب کوو دبین خسته خسته بنگل پاکستان کې مملکو نه کښتا که دبل کور نه تواب جائز وي نو موږ بکړې دلته بناراد وو خدا موږ واد وکړه چې ستا ستادې کورنم نه تواب کو دبل نه بنکو جيم حاجر اسواده د جنت نارغله د نبی اسلام کول کړې که چرتا کان خپل ولای ځایې نو زمون په ملک دې ځاڼې دې من باغ خلک لري خدا او ادم الله تعالی سره وکړلا صدا کان مخول کوبل کان و نو کولو دانه پیدا ور کولې نقصان ور کولې شي یو سوخه برې د شیر خیری ته ځان اړ لري کوي من چې کمی کړې وي د الله په نوم باندې دلتا هغه من ختم دلته وکړي د بابا په نوم باندې منخت او شریم خبرې شیخ رحمت الله بیا وکړي ول يتوفوا بالبيت العتيق طواف کید غزول کور په خوانی کورما ذالکا و م یعظم حرمات الله دا سوچی تاظیم کیدی زتون داللا اوه خير له ان رببه دا غره دی دلاره پهنی زرا ددو اوهیلت لکوم لنام اور وادیت الصلرا بیجی بیډانګر الا ما یذ لکوم گا جلیسته کیتا سو باندې ځان بایشیدا غا آګه ګاندا ګندګی له تو وینسانهګه نتا دا. دا وی بول ورتا وی وردا پختو کې وی ځان باید شهدا غولو نه مینا لو سان چې په در کې پراتنی با دا خلدا راوی قرآن ته پوسوګه قرآن ورته غول وی او یې غولې روان یخریا ساتي امر دارا دا خلدا د پارسی باندې ته پوسوګه خردسته وی خردہ خورلې شي وچیست وی دا ته کې دې ها نو خورلې شي وچیست شي وی خو ګندینو فدنی بور رئیسه زانبج کې دا غندګینا چې درغاونه کې پراتي ودني وو کوله زور زانبج کې دا وې نه د شرکنان خنفا علله ودري دن کې پ توحید کې دا الله د پارا غیر مشرک نبی مگه کې شرګون کې دا الله سره او مې شرک بالله چې شرګو کې دا الله سره فقان نماخر من السماء گویا کې را پروت د اسمان نه د برنا پ تخته په هتو کو د لار او تامی بیریه یا ور د دلرام اوا په مکان صحیح با د جهور کین ذالیکا دا کارونه د دې خیال ساته کم چی درتا الله حکم کو و من يعظم شائر اللهی سوچې زته کید نه خو د دین د الله فینها من تقوال قلوب می دا د اړ پرېګاری د ژوند نه دی د چا چې څو صفای نو غدا عالم قدر کړي لکم فی منافع تا صلاح پتازیم دو شائر اللہ کی منافی او پیدی دی الاج علی مصمم ترنیٹی مقرار پوری سممم محلو بیازی دروائی اختری الال بیت الاتیق اغزوڑ کور تره ولیکل نینجا ولیکل امتن دار امت پارا جالنا من سکا گرزو لیمانگا زید زبھی لیس کو رسم اللہی دیر پارا چیاد کنون دا اللہ ما رزق قوم پاسو چی ورکڑی دیتا مم بحیمت اللہ نام دو بیجی بیڈنگ رونا لاکوم اللا د حاج رواز تاو حاج رووای کې هو پهله هواز لمموود الله دغاه کې دی و بشریل مخ نه زییر ور اج کوونکوته مح حاجومه پجزې الله ته ولاال دی سرتور سرخ پابله خپې پلن کې ولاړ دی یو ساادې دځ نه تاکری دیصور د اجې مکان دی الله نا کسانېذا ذوکر الله کله چېیا چې الله ووجلت قلوبه و يرى شئ ذهنات دائم دانه پیر پير جب زمانه چايا والله هو توب تي دا زنا و جلد قلوبهم زونه پيرا کیشئ دا لانه يريكي توبونا نوي دا دبانه شئ جذبان آغل و توبونا و ابن سيرين سيبوئي ده دي چرده فباله بانه كيني و ده بانه جذبرا شئ یا دي چرده دا قوى بغا را كينو جذبار پيراشي خفوز را كناز ده الله هو والله هو كيو توبونا وي خلق والله چنده و پسيرا ولي صبر که اونکی پاس جرسیده لی دیتا والمقیم صلاح تا پابندی که اونکی دمان سا ومی ما دا سنا دا سناچه ور گرمی دیتا خرج کوي والبد ناجه اللہ او خاک رسول می دا دیل را لکم تاسو د پار آمین شایر اللہ دن خود تازیم دا اللہ نا لکم فی آخیر تاسو لرا پدی که خیر دی پس تو رسم اللہی یاد که انم دا اللہ علیہا سواف علیہا پدی باندی سوا پدا جال کې جوالاړوي یا سربالا پېځه واه جبد جنوب ها کلاچرا پریوته بالس دې باندي په ګلوخره مینا دې نه وا دایمل قانیا ورکه صبرناک دا ول او محتاج دا قانې صبرناک دا چې دې مخي تاولي راوړي ويره را جي ستاسو سلام لراګلې ما هغه خري کړی دا او قرباني دې کړی دا واستا مخي ته تاوي ګر تاوي چې ستاسو سلام لراګلین دغه به صبر دلم بګي ورکه خیر دې کازالکا سخرنا دارنگی تابع کریمی دا ساروی لکم تاسو لرا کدی سارو در تا پڑی اوشلو پشل کسو بی را ٹنگ نکی خوال لا تابع کری دیم تبی چالکی دی والا لکم تشکرون خام خاشی شکرو باسی لین ینا لالا لحمها چرین رسی الله تا وقی ده بی ولا دماؤها نوی نا ده بی ولیکی ینا لحد تقوامن لیکن رسی الله تا پریدگاری سازو نا الله تا غره ویني او غوخي نه رسي الله تا پريزګاري رسي و قرباني سروي ده او غس ته او اوستا غوخ شو چر دغه ار گراندي او غس سره دي جو بکري دا بلزيتا پارزان قيمت دي واغست نو قرباني ديونه شو ار سي گاډ واډ کړل الله ته غوخي ویني نه الله تا دله پريزګاري رسي كذالكا سخرها لكم دا لنګي دا تابې کړي مي تاسو لرا له دوکابير الله دي پاران چې باي لوی بيان کيده الله علاما حضاکم باس جو خودنے گریتا ستا و بشر المحسنین او زرور کا نکانو تا ان اللہ بیشک اللہ یو دافیوانی اللذینا اڑای دا کسانونا زعبا منو چیمانی راوڑے ان اللہ بیشک لا يحبو منان کئی کل خوان ان کفور ہر خیانتگر ناشکر سرا او زنا لیلذینا اجازت چوئے کسانو سرا یو قاتلونا بیان نام ظلمو یو چ جان شوي دي سره يا و جلي شي بی وي دي بيان نه هم ظلمو پري خبر اچ مظلومان دي عرب د دې د چرد سراداري د نظر نياز دي وک من جواور دي نه دي بغیر د مرغ نه نوک جهاد ته خبر راچي دا او گاوزين ال الذين يقاتلونهم بيانهم ظلمو وان الله على نصرهم لقدير يقين ان الله بين د د دي باني قدرت والي الذين اخرجهم من ديارهم آ اگر تاسو چې شړلای شي وې د کورونو پهلو نه دې جاري حقین به جرمه الا یقول مگر دا چې وایره زمونږ الله دې سره دا جرمې دې چې رتا الله وې چې الله ثابتې چې الله نه رب دې دای جوړندې نن مؤحدین بس وځني سره دا وي خراب ملاله چا په ځان قربان کا او څو شهیدان شو چا په مال قربان کا رقیب و نه را جا جا کیタニ می څوک به یاد کوي خدا کو اس زمانی میں رقیبان لاړل <سؤال> رپوتو نه درشکل څوک به په زمانه کې خو دې منی ولول هدفل الناس کنه و د فکل الله خلقل را هم به باذین بازی د دیپ باذو باندي له دمت ماته وامه خامخ روان شي به ګرجي د و بیاون کنيسه د يهودانو وصلوات زایناده عبادت سابینو وَمَسَاجِدُ جُمَعَتِنَا يُسْكَرُ فِي أَسْمَلَايَ يادوليشي پای كيلونداللا کچیراں ډیڑیر شیخ القران نوّر الله مرقدوالبصائر د پاسلی کلی دی مینا دیني کښ بولې دی ان کلي کاذیبی ومن کو ان کلي بيدینا تابع الماساېبی ولول رجال مسلمون لهد دی مات سوا میو الله ایمن کلي جانېوی د دیننا پټي خبرې دین او هغه بیراتیان اگویا میشهل پار موسیبت دون اغسوولی دی کالا بنارانس دین او پیدا کردی دین زاینو باوران شیویو او دین زاینو با اتس نر شیویو شیو القرآن احمد اللہ لے دیلی کی روانو زمانگ استاس رمائل او یو بودان تپوسو گا یو گرجے ہو لی دا ویچی داد سری منارے ہو لی دا ناغا بودان دیر افسوس نچگو والا اوی ویلی الہی خانہی انگریز گرجا یہ الله دو انگریز خانه وولنگه کی دا گرجه داغ گر دا درئوانه شیم گرجه گرجه مرتویلئه کیه کی او چه گرجه است جا دو گرزوله شی ولیا انصر انالله من انصره خامخ امداد الله دا اچا چین ولیا انصر انالله امداد الله من دا اچا انصرهو امداد کی دا اللہ دو دینه انالله علا الله طاقت والا غالب ده النزین آقسان اَمَّا كَانَ أَمْرُكَ جَاوَر گُم پس مے کیا کام وسلاته مدرا او بدرې منزونلرا وا تو زکات اورب کی زکات وا امروبل ماروفه حکم بوي کی پني کو باندې پتاوي د سنت وا نه هو وان علم انکری. من ڪري منوبكي خلک داغي ناجي خلاف د قران او سنت وللله یاقيب دلومور کاه وسلاته د کارونو وي وا پسې کارونو وه يو كذبو كاتسلي را. فقط قبلهم قوم النوح فتا اي سراء در جن كريدي قوم مخي دينا قند نوح علیه السلام عادان و سمودان و قند ابراهيم علیه السلام او قند زوت علیه السلام و اصحاب و مدین خواندانو دا مدین اسیدون کو دا مدین و قذب موسى نزبط دا روغ شوئو موسى علیه السلام تا فاملتو للذي للكافرین محلت مورکو کافرو تا ثم آخذ دوم بیام اونی ولده وکه فکاننه کیره فرنګیشو ابد غانل زمان وکای من قریه دین ډیر دکلونا لکنه هلا کړی نې راغیلاره و هي ظالمتن غزل کوونکیو پن يخاویدن هلا وروشه نو دارا پرو دی, دی سررشتو نو تدینا و بیري معطل ډیر کویان شال شوی دین صاحب دی سره نې زید اسلام سلام مخکي یو بچانه دی راښیو هغه یو نو یونیورسيټي م جوړه کوي او کویان پکې اوس موشتره م مو او سم اغیر اثار قدیمه پادی دی لا لا لا کویان دی پادی شو اویسو شو و قصر مشید او دیری مانه چو نگا چه آتی پادی شو افلم یسی رو فلار دا ایا نگرزی دا خلق پزنگا قلوبن چشی دیل رزونایا قلونا بیها چا قلو لاری پا دیبان دی او آزانو یس ماؤنا بیها یا غوگونا چاو ریدلو کی پاگی بې نهاله تا مل وسوار نا حقیقت دی چې نه لاندېږي سرګیدې ولحکين تا مل کلوبې لتي لیکن لاندېږي وړاندېږي زول نه د بیا رافي صدور چې په سینو کې دي سینې غزله 200 وې ده هغه قدرت سرګې لاندې شي وي خلکوي ا قرآن دربانې سیل کې یو ګرځا هغه نوح عليه السلام روانه خپل قوم ته دعوت ورکې چې نه منلې نو کېشته کې ناز دې ځان کې نه دي سیلابونه دي اغا ده ابراهیم علیه سلام اغیه مناری تا خیجوه لیده او غرزه یه ور تا اغا کلا کولال ده مسلا نبریده اغا ده موسی علیه سلام ده فراونس را مقابله که سانهیرینو سا مقابله که ده سامیری سخیز داری داری کرده قرآن در بانده سیل که اغا ده جنتونوی که عمل دیو که اغا ده جهنمو نوی که چره عمل دیو نکه معنی در تا خی ازابون در تا خی سیل در ستااجونه کاا بلهذابه پهتلوار واړيستاناذابه و یخلیف له اوواده چریخ لا نه کله د خپلی وا دی وای نه یو ما نه یقی نه نییو ورځ اوږده به شي ان د را ب کا پهې ظرفته کالې سنهدن پهشان د زرو کالو م ماته دوډه سنا چې تاز شماري وقایم منقایتینډیر د کلونه هملیو لهمهلت مرکی غ لران وَيَا زَارِمَتُونَ أَغَا ظُلُمَ كَوْن گیو سو ماخذوا بياميون ولدا کري والا ويلي المسير ما تراگر جي دللي وليا أيها الناس و هو خلقو إنما أنا لكم نذير مبين بيشکا ذا تاسلرا يرون كيف كاريم فالذين آمنوا ما جاءك سامي شيمان راولے عملي كده پتريقہ سنات لو ماغراتون وارث كون کريما ذيلا بخي ني ري رزق عزت مند والذين آګه سانجی کوشش کوي زمګ پایا دونکو معاجزین آجزي کوي اونکي اولایګه صاحب الجحیمه دا خواندان جهنم دي چې زمایي اتون کي آجزي کي آزمایي اتون عاجز غني او دا غني چرته د دې سره مقابله کوم دروغ دی نو دا جهنم نه ميره و محمد صلى الله من قبل کالم رسول من ذيلي گلي بغواستانه هي رسول ولا نبي ندي الا اذا تمنا مگر کله شي بیان وکاو تقریر وکونې بي الشیطان <القا> او به غرزونه شیطان وسوسه یمنی دی په بیان ده کی او وسوسه بچا ته غرزولا مخاطبینوتا چې کوم بنال سو بیان تا نه کی په مختلف ډلی دل چا دځهین به ګنده او غب اعتراض زیو نیو دځه به ذهن صفاو هغه به منله مثلا او سو به منکر او هغه به صفاین کار وک و وین او مایو شیطان لریک الله غا چی ورزی شیطان ک می سمایو کی مولا اوایا بیا مز بوت یالا دلای قل فزړه د موحد کی والله ولی من حکیمه پویا حکمت والره لیا جالا ما یل شیطان دیره پاره چور دی اغه چور دی شیطان وسوسه فتنتان ایمپیان للذین عکسانولا فی قلوبهم چیزلون دای کی امراضون بیماری دا والقازیهتی قلوبهما او تو رسولن والا او هی انکار شروع کی وی شروع کی و نظال می یقی ن ظالمانه ل شقااق به د خا مخه په زت لري کديوللی یا لعملله نا د د پارااج کاره کیا کسانه د پېغمبر په بایان اوتلما جو شولم اولاکوو چې ش دا بیان الې مربقا د رستانان پهیو مینوبي مما اوړي پاغې نو دا دس نرم شي نرمشی اوزر کی کینی و این اللہ لحاد اللذین بیشه کاللہ توفیق ورگئی توفیق ورگئی انکی احکسان اللہ آمنوشی ایمانی راولی الہ سرات مستقیم دا طرف پا طرف دلاری میگئی و لا یزال اللذین <سؤال> کفرو امیشه وی احکسان چی کوفری کرے رئے فی میریتین بشکی من ہو دا دی کتابنا حتی آتادی احو مستعا تا دیچ راشی دیتا قیامت باغتتا ناسا او یا وم یا راځی ب ته عذابو یو من عذاب دوور جي بخیران ال کو یووم ین للله احتیاارت پده اوور ځله لردي یا کومه بین پله کې پهم کدي کې پهلهین آمو ن جاګسانې شيمانې را وړی دی می سوال هااتتی میکړی په طرقه سنا ته اماې سوالی ل پیغمر په طرریخه والي شریعت کم مقرر کې د غ عملی سوالی ہوئ دانه چې د ځانه طرریقه جوړه کې او د زانه خیراتونه او د زانه دوهګانی د زانه دین جوړ کې دین آره شګه الله ویلې دی دا الله رسول ویلې او صحابه ویلې دی د زانه خیراتونه مو جوړوا به ملک او هغه به ریټیانو به د خلکو مالونه د خلکو عزتونه لوټ کول په غلطه طریقه باندې ها یو ملګرو او هغه ویو زمما وی, وی مل شو زمان استاد دا واقعا زکر کولا ویچی زمان پلار مرشا یو مولار آگئی یو سور عزباد وی ماتے وی خوب ملی دلی ری بابا ڈیر زیاد خیستاو خوکو لیو خوب کی مولی دا او پا خبوخ پیاب لاؤ آگاوی دادیس تابیر دے دا دے کسی پیزار اینو آگا صدقہ کا چه اللای ورورسته ایزه که خیرات وررسی اغا وی خدا دا اغا پانی پرتیوی اغیر آوڑی ودلی ورکلی یو سورزی تیرشوی بیار اغی خوب میلیدلی او بابا دیر خکلی وی دیر خیپی ازاری پخ پکلی وی او را روان و ډیر خوشحاله وی خو جامعه ریمنی وی او زدی جامعه وی وی خاصه دا بیري دا بیري دا لیکه چې جامی نو خیرات کا وی خدانو هغه زر هغه سی هغه اخی جمعي بوي همولاله ورکړي دین دی. بلور دي دی خوب لیدله بیا را روان دي او وی بابا نه خوب ګلیدا ډیر خل جمعي خپي زر دی واغ پور را روان دي ډیر خوشاله دی خواندي او پسار سر تورو هغه زلې په دی چیر آتي نا چې بل ورځ لره راتوي چې پلار خو ډېر خو خو یا واځي واسینه چې مور تراله چل جوړ کی ها نو یا سینا چې داراته وي ها نو وی لال ما ما ورته وش مولې کم نه زم ما پلار ترسي خو زم ما د پلار با پې کوپی باندې درد راته او چې دار په پې کاله راغې موږ بشيخ سورک تور کې آغې باندې باندې ورکاو نو چې داغ ب مور کا. ناګه بصامه او بهغام هم خو کلیدل او پرې کوپی درد اورې چغې دی والی نو موریسې په لکه کې نه زیش سرګومه چې تاله په دې کوپی باندې دا ورکم چې پلار مې جوړ شي زکه تاله چې صدر کما غل راشي ها او ګيارا وطن مولوي صاحب نو تخته بل دا راز أنا خوونه بیلې دل او طریقې مې جوړولې دخل کوم ما جنو دخل کو عزتونه کول دا عمل صالح نو عمل صالح آغو چېغه په طریقه باندې نخلقو مالو نوزتو نوزتو نوزتو واملو سوالحاتی فی جنات النعیم دیو پا جنتو نو نعمدارو کیوی واللذین آیا کفرو آیا کسان چی کفری کردو وکذبو بیاتنا دروغی ویلدی زمان پایاتونو فولای کلهم عذاب محین دا کسان دیل عذاب شرم انکه دی واللذین آیا جروع آیا کسان چی جرتی کردو فی سبیل اللہ پلار داللہ کی او ما دوی عمل شوی دی لیرزقانا همو اللہو خامخا رزق بور کی دیلر اللہ رزقان حسنا رزق خیستا و ان اللہ بیشک اللہ لہوا خیر و رازی قینا خامخا دیق وراد رزق ورگون کونو دی لیدخلانا همو خامخا دنم کندی لرہ مدخلانا هزیتا یرزو نوشی خوک بکیا غیلرہ و ان اللہ بیشک اللہ لالیمون حالیمون خامخا پویا صبرناک دی ذالکا وه قه بملي ما او ک دا ت کاب ک د تکل اوچ مقام درت میلایشي ومنه ق چا چې چې سورکل پشان داغې اوې ببيه چې زیتي شوري پدبانديې सु بغاله بیا زیات او ش پبانې ن سرنا الله خ مخین دا د کې ددالله ان الله دی شقالله لا غفور خ مقامدي کوون کې بخ کې ظکه الله دا پد خبره چې شقالله یو لج للا بناري ننباجی شپه اورث کې ویول جنه araw په ليل نه باجی ورس په شپه کې وان الله سمون بصیره یګین ان الله ریدون کې دا د لایل درته الله ښی څنګه شپه اورث کې د نکی ورس په شپه کې دا چې د هغو د باطل دلایل درته ښی کله با حق والا ډیر ډیر غالب شوی او حق غالب دی باطل غالب نه خو باطل پاوله کې ډیر زیاد شور وی او ډیر زور ګراره واني خو چې حق سره وکړ کنه بیا د باطل پته نه ذالک بان اللہ دا پری خبره چې وش کالہ هو الحق و د وانما یذونا او وش کا چربل دی نن دنیا به دالنا هو الباتل اوغه باطل دی وان اللہ هو الیول کبیر دا لاوچ دلوی الان ترى آیات نګورین اللہ چې وش کالہ انزل را وری مین سماه داسمانه مانوب فتوسبه ولاردو مغضرا دان مغضرا تازا ان الله عوشقال لطيفن خبير بارك بين خبردار له ما في سما د ما في الارض دل لاله يتيار داسه چبره يختا وان الله عوشقال لو الغني الحميد خام خدي پرواز تل شيوي دي الان ترى اياتن غور ان الله عوشقال سخرل غما في الارض تابغري تاس لرا چبر دي واج سخ قد دي والفلگ غشتي تجري روان زی فبارري په دراب کې بیامرري پهکم دا الله اویمسی کما چېک اسممانه ان تقا د را غورې تلونا ال لاررض په کبان دی الله بریدنی مگر پهکم د الله قسمان غص ند الله پهکمی با نورسوو ک نه شي ان الله د ش الله بنازي بخلکو بادي ل اوفررحم خ مخمهبان دی ووامهبان دی اوول الذي الله ذا دی آ یا کوم چې جودي کې تاسو س یدتو کوم زمایو هی ګم بیا با ژوندۍ کی تاسو اناله انسان له ګورې کې نن تاسو نه شکر ده دلي حالات ته د دا د انقلاب په طرحه دي کله ژوندے کله مر کله بیا ژوندے لیکو له امت جان لا منڅه کا هر امت لراه ګرځولې می ده زه به بادت یا زه قرباني هم ناشکو چدی قرباني کوون کیدی غارې کې له ینا ونه کا جګړ د ک تا سره فمرري پهین کې ودو ال ر کا رابل خلله کبته ان کل على د مستقيمة یک ن توخ مخ پیداتنیږې و جا دلوک ک جګړ کتا سره فلله اللهمو پو د بما تعملونه پ ج کوي اللهیو کومو بنه کوم الله بلو کې میستازو کې فيما كنتم فيه تختلفون فاسدكي تصبكي اختلاف کو علم تعلم اياتنا بغي أن الله عشي بشك الله يالما بغي ما في السماع والأرض فاسدكي برأخ كتبه إِنَّ ذَلِكَ فى كتاب يقننده فى علم دى الله كي دي إِنَّ ذَلِكَ لَلَّهِ يَسِير يقننده فى الله ویا بدونامن دون اللای عبادت کي داخلك بيد الله نا مال نیو نزل بی سلطان دال سو جنیرال یېګلې پاغي باندي دلیلو هیڅ دلیلي پینیرال یېګلې او داغه پنوم باندې منختی کوي چرچر ګړې غړو ډندو کې الوا پړندو کې دا ولوړی وماله زالون دیل منو آشنا شته دي لره پای باندې لم ومال زالمینه من نصیره نشه زالمان لا سو جندادی ویزات دل علی ما اتنا کلا بې نه دین خکارا تاربو بی وجوه الذين كفروا په جن دا کسانو سانو کی شي کافر دي المنكرات ریواله او دا حالت د منکر ذکر کوي حالت دا غته غو رسوچ ورته کوان کله چې هرشي یو زیاته مخالف زیاته نو بیان چې کنه دا غې د پاره اکلان ځان کی پیدا کا دا بیان طریقه دا چې تا ته پته لګیل دا ټول مخالفین دي او مساله په کې کې مګور نه نه بهر مساله کې اخه کوم دی کی ها جان ډیرن ورتونه د ها جان صورت درتهن صورت د هایجه چته کله قران شروع کی او تا ته پته لګیا چې نچ سترګې په ټیکړیو ته لګیو تخریر کی نه نه یو خپل خو ګورا ها یو خو فلم لګی دی کاری کی څنګه انداز کی لګیای یو مخالفینو جنای کی به نظر چلے داسي ا دې ناجي څوګر باندې را پایتي قران به د ناغز دی اوسو سفره به والي ها اتلک به چې کله ډیر را تو قران کلوای نردد تندے وتی وشیراسی تندلے ہوٹی ور کڑی اوسم میوران کڑے نورتب وای ایماندارو یو صورت در ما صورت ہا حاج جہان صورت تازو کے خسو کافر نشتا کناٹول بوئی نہ من نشتا کافر وی خس ب پتہو لگی کنا دے کافر نہ خدال قران وئی وے ذات دل علیہم آیات نہ وجوه الذین کفروا المنکرہ لگازیر بمربانی بتروالینو دیوا چتا دایا تولی تندے دا چکریو نو دے زردا چلکی اسی نہ چی شیل شورتا تندے روغیو او اواری بی نہ چی کلا تا دت تندے اوار کو نو دویں منہ ہتہ چی قران وے دی بوسرا 50 زان ما 52 تو جوړی ثانہ بقران الی تا تبو چی ٹیم قران یو گڑئی تا بدردا چی شاریک ہی ہا درا 50 بدر پس او ته کافر غونشتان د وینه ټول ماندار دیغه پته دیولګي وکافر دا نه دا چې کله ته قران وای یا کادونا یستون بالذین یذلون علیہم آیاتنا مزیره چې عملو کې پاکسانو او چلولي پای باندې څنګه هاتونه د ورن قران اصلي چې بس قران راګه نو د خلاځه چې څوري را پاسیده دا پسی دې ګرځي چې وایږي وایږي زمون خیال وایږي اودا چل بشروکی ترخه ودا کوتي ورکی به پلو دیو تاړه جبيه پړو ديو تاړه کې نه راست نو کول افا ون بيكم بشري من ذالكم النار دي وسوري راوي لاتي او تيږي دې ني شي انار دې انار ته خیالو وکي انار نه مخ کې یو وقب لفظ لیکل لاته صورتو غوري يو وقب مخ کې دې یو روس تره دا انار مين کي راوي کې ستاسو غالي د دې څه مطلب دی د متعلقات تخپلو لگاوا بي پړو پلو تاړه دا چالي ورته کړي نه او چې همه خلکو ان نار سره اوسې خپل متعلقات